Двоє неіснуючих попереду і позад мене. Разом називаються, коротко і плутано, час. Годинник дівся, десь його немає теж. І нерухомість без бар'єрів, мов стіна у вибусі, знайшла собі двері без межжя. Падаючи, влеті оглянувся подивитися, Туди, де раніше було небо, але зіниці були розширені на всю земну кулю, і ця спресована чорнота давала змогу бачити ніч зовні, як траурне покривало накинуте на холодне тіло землі. Чи то тінь моя зацепеніла низенькі стінки міської ріки.